והיו תוצאותיו אל עין רוגל. ועלה הגבול גיא ון הינום אל כתף היבוסי מנגב, היא ירושלים, ועלה הגבול אל ראש ההר, אשר על פני גיא הינום ימה, אשר בקצה עמק רפאים צפונה. ותאר הגבול מראש ההר אל מעייני נפתוח,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 ונתתי לו את עכסה בתי לאישה. ויילכדה עתניאל בן כנה זכי חלב, וייתן לו את עכסה בביתו לאישה. ויהי בבואה, ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לך כלב, מה לך? תנה לי ברכה. כי ארץ הנגב נתתני ונתת לי גולות מים וייתן לה את גולות עיליות ואת גולות תחתיות. זאת נחלת מטה בני יהודה למשפחתם. ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה קבצאל <קף> ועדר ויגור וקינה ודימונה ועדעדה וקדש וחצור ויתנן זיף ותלם ובעלות וחצור חדדתה וקריות חצרון היא חצור עמם ושמע ומולדה וחצר גדה וחשמון ובית <חצור> פלט וחצר שועל ובאר שבע ובזיוטיה, בעלה ועיגים ועצם, ואל תולד וחסיל וחורמה, וצקלג ומדמנה וסנסנה, ולבעות ושלחים ועין ורימון, כל ערים עשרים ותשע וחצריהן. בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה, וזנוח ועין גנים, תפוח והעינם, ירמות ועדולם, שוחו ועזקה, ושעריים ועדיתיים והגדרה, וגדרותיים ערים ארבע עשרה וחצריהן, צנן וחדשה ומגדל גד, ודלען והמצפה ויוקתאל, לכיש ובוץ קת ועגלון, וכבון ולחמס וכתליש, וגדרות בית דגון ונעמה ומקדה, ערים שש עשרה וחצריהן, לבנה ועתר ועשן, ויפתח ועשנה ונציב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 שמיר ויתיר וסוחו, ודמנה וקרית שנה היא דביר, ועניו ואשתמו וענים, וגושן וחולון וגילו, ערים אחד עשרה וחצריהן, ערב ודומא ואשן, וינום ותפוח ואפקה, וחומטה וקרית ארבע היא חברון וצעור,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 קריית בעל היא קריית יערים והרבה, ערים שתיים וחצריהן. במדבר בית הערבה מדין וסככה, והמנפשן ועיר המלח ועין גדי, ערים שש וחצריהן. ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יאכלו בני יהודה לאורישם? וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים, עד היום הזה.